Ei, amândouă, și că erau un moșneac și o babă. Și moșneagul fată, și baba iară fată. Fata babi era slută, lenișă, cutăfunasă, și, și rea la dar pentru că era fata mamii, salinta cum salintă și o laț, lăsând tot greu pe fata moșneagului. Fata moșneagului însă era frumoasă, harnică, ascultătoare și bună, bună la inimă. Dumnezeu împodobise cu toate darurile și le buni și frumoase. Ei, dar această fată bună era horopsată și de sora și de scoarță și de mama și vitrigă. Apoi, norocul de la Dumnezeu că era o fată robace și răbdătoare, că și el ar fi fost vaișa de piele ei. Ești fata moșneagului la deal, fata moșneagului la vale, ea după găteje prin păduri, ia cu tăbuiețul în spate la moară, ea în sfârșit, mă rog, în toate părțile după treabă. Cât era zăudica de mare, nu-și mai strângea pișoarele. Dintr-o parte vinea și în alta îți și apoi baba și codorul de fică a tot cărchitoare și nemulțumitoare erau. Pentru babă, fata moșneagului era piatra de mor în casă, iar fata ei, busuio, i pus la icoane Și când și dușeau amândouă fetele în sat la șezătoare, Sara, fata moșneagului nu se încurca, ci toacea către un șur plin de fuză, iar fata babi îndruga și ea cu mare ce câte un fus. Și apoi, când veneau amândouă fetele acasă, noaptea târziu, fata babiei să rieiute peste pârleaț și zicea fetei moșneagului să-i dea cu fusele ca să-i ții până va sări și ea. Atunci fata babi și-a cum era, lua și și fuga în casă la babă și la moșneag spunând că e o să și refuză. Ei, Doamne, Doamne, Zadar, Fata Moșneagul îi spunea: În urmă, ca acele. Așa este lucrul mâinilor sale, că și în o au apucat de o baba și cu fică să-și trebuia numai decât să rămâi pe -a lor. Ei, și când venea duminica și sărbătorii, Fata Babi era popoțonată și netiezată pe cap, din parcul linsei nu era joc, dar nu era clac în sat la care să nu se ducă fata babi, iar fata moșneagului era oprită cu asprimii de la toate ceste. Și apoi când venea moșneagul de pe unde era dus, mă rog, gura babi, umbla cum mumblă mieleța că fata lui nu ascultă, că i ușadică, că i legește, că să-i rău, că i blai că e balai și mă rog, că s-o alungi de la casă, s-o la slujbă unde știi. Că nu-i de -o mai ții pentru că poate să nărăvească și pe fata ei. Moșneagul fiind un gur cască, mă rog, sau cum îți vrea să-i ziceți, să uita în ei și ce spunea ia sfânt era. Din inimă bietul moșneagă, ei, poate că ar mai fi zis câte ceva, dar acum pucasea cânta găina în casa lui și cocoșul nu mai avea nicio o Și apoi ea să-l fi pus păcatul să întreagă. Cu de ochiul, că și baba și cu fi s-a umpleau de de ca proste. Ei, și cum vă zic într-una din zările, moșneagul fiind foarte amărât adică oh. De cât îi spunea bava, chema fata și zise. Hey, hey, hey. Draga tati. Da, tătucă. Ia ca tot spune mai că de tine. Ce? Că nu asculți, că asculti. Ră de gură și nărăvită, și că nu este chip să mai stai la casa mea. Ba, du te duc. Hei, hei, hei, de aceea, du-te și tu încotro te-am îndreptat, Dumnezeu, ca să nu se mai facă gășeavă la casă din ta. Da, da, ți sfătuiesc ca un tată și sunt că ori și unde te duce să fii supusă. Blajână și harnică, că și la casa mea tot ai dus-o cum ai dus-o. Ca mai fost și mila părintească, la mijloc. Da, prin străini, Dumnezeu știe peste și soi de sămânță de oamenii, da, și nu-ți-ar putea răbda cât ți am răbdat noi. Bine, Tată, <laughs> Atunci, beata fată, văzând că baba și cu fică să voiesc cu orice prețul a lungii, sărută mâna Tatu și cu lacrimi noi pornește în toată lumea, depărtându-se de casa părintească, fără nici o nădejde de -ntoarcere. și mers, ia cât merge pe un drum, Până și din mântumplări și în cale o și bolnavă, co vai de capul ei și slabă din numărai coasele. Și cum văzu pe fadăi zise. Fată frumoasă și harnică. Fiți mi de mine și mă grijește că ți-i prinde și eu bine vreodată. Atunci fetii se făcă așa de milă, milă, milă, și luând cățelușa, o spălă și o griji, o griji foarte bine, apoi o lăsa acolo și-și căută de drum, mulțămită fiind în suflet că a putut să vârșe o faptă bună. Hei, nu mersia tocmai mult și numai iacă, că se vede un păr frumos și înflorit, dar plin de omiz în toate părțile. Părul, cum vede pe fată, zi Fata frumoasă și harnică, trăjește-vă și curăță-vă de omis, și eu Fata, harnic, cum era, curăță părul de uscături și de omiz, cu mari îngrijiri și apoi să tot duce înainte să-și caute stăpâni. Și mergând ea de mai departe, numai ia ca și vede o fântână mâlită și părăsită. Fântâna atunci îi zicea, Fată frumoasă, și harnică, îngrijește-mă, ți -o i prinde și eu bine vreodată. Fata rănește fântâna și o grijește foarte bine, apoi o lasă și-și caută mai departe de drum. Și tot mergând de așa, numai mai ia că si dă de un cupțior nilipit și mai mai să se răsăpească. Cuptiorul, cu vede pe fată, zice. și harnică lipește-mă și grijește mă că poate ți-oi prinde și eu bine vreodată fata care știa că de făcut treabă nu mai cade cu ada nimănui își sufle că rămânii și le și lipi îl omuii și îl grijit de ți era mai mare dragul să-l privești. Apoi își spălă al mâinile de lut și porni iarăși la drum. <fie> și mergând de acum șezi și, și noapte, nu știu ce făcu că se rătăci. Cu toate acestea, nu-și pierd deja în Dumnezeu? Și merge tot înainte, până și într din zilele diez de dimineață, trecând printr-un codru întunecos, dă o poiană foarte frumoasă și în poiană vede o căsuță umbrită din niște lozii pletoase. Și când s apropie de așa casă, numai iacă o babă între pe fată cu blândeții și îi „Da ce cauți prin aceste locuri, copilă?"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 Și te rog să-mi dai sălășluire." Sărmană fată, cu adevărat numai Dumnezeu te-a îndreptat la mine, da, da, și te-a scăpat de primejdii. Eu sunt Sfânta Duminică." Da?"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 Ei, ia să mi lai copilașii care dorm acum și să-i hrănești, apoi să-mi faci bucate și când mă întoarce eu de la biserică să le găsesc nici reci, nici fierbinți, ci cum îs mai bune de mânca. Bine, maică. Și cum zice, bătrâna pornește la biserică, iar fata suflică mânicire și se apucă de treabă. Întăi și întâi face lăutoare, apoi iese afară și începe a strica. Hai copii, haideți copii, hai veniți la mama să vă laie, hai copii, veniți cu toții. Și când se uită fata ce se vadă, vai de mine o grada s-au și pădurea găiat de mulțime de balauri și de tot soiul de jivine mici și mari. Însă tari în credință și cu nădejdea în Dumnezeu, fata nu se sperie, ci le ia pe câte una și le lă și le îngrijește, cât nu se poate mai bine. Apoi s-a păcut de făcut bucate și când a venit Sfânta Duminică de la biserică și au văzut copiii lăuți frumoși și toate bine făcute, s-au umplut de bucurie. Și după ce a la masă, a zis fetii să se suim și să-și aleagă de acolo o ladă, care o vrea ea, și să-și o ca simbrii, dar să nu o deschide până acasă la tatăl său. Fata se suim și vede acolo o mulțime de lăz, unele mai vechi și mai urâte, altele mai noi, și mai frumoasă, ea însă ni fi în lacumă și alezi pe cea mai vechi și mai urâtă dintre toate. Și când se dă cu dânsa jos, fata, duminică, cam din dinsprânsieni, dar n are încotro, ci binecuvântează pe fată, care și ia lada în spate și se întoarnă spre casa părintească cu bucurie, tot pe drumul pe unde venise. Când pe drum ia că coptorul grijit de dânsa era plin de de crescute și omenite, și mănca fata la plăcinte și mănca hot bine. Păi își mai ia, la drum și pornește. Când mai încolo nu mai ia ca, ca fântâna grijită de dânsă, era plină până în gură, cu apă limpede, cum e lacrimi, dulce și rece cum e gheața. Și picolacul fântânii alau două pahare de argint, cu care o băut la apă până s-o Apoi la paharul paharele cu și o pornit înainte. Și mergem în mai departe, ia ca păl. Părul grijind însă era încărcat de perii, galbeni, ca seara, de coapte și erau și dulci ca mierea. Părul văzut pe fată și-a plecat crezii din jos și i-au mâncat la perii și a luat la drum cât i-a trebuit. Ei, și de acolo, mergând mai departe, ea ca să se întâlnește și cu cățălușa, care cu era făinică și frumoasă, iar la gât purta o salbă de galbeni pe care a dat-o fetei ca mulță pentru că a căutat-o de la boală. Și de aici, fata, tot mergând înainte, o ajuns acasă la tatăl său. Moșneagul, cât o văzut, -o, îi s-au umplut ochii de lacrimi și inima de bucurie. Fata atunci scoate salva, și paharnicele de argint și le dă lută tânisul. apoi deschizând lada împreună, nenumărate herghelii de cai, cirez de viti, turbii de oez din ea, încât moșneagul, pe loc antinerit, tinerit, văzând atâtea bogății. Iar baba, baba a rămas o și nu știa ce să facă de ciudă. Fata ba atunci și-a luat dinți și-a zis. Lasă, mamă, lasă, mamă, că noi i lumea de bogății. Mă duc să-ți aduc eu mai mulți. Și, și cum să și pornește, cu ciudă trăznind și pleznind. Mergi ea cât mergi tot pe acest drum pe unde fusese fata moșneagului uh, uh, Și se întâlnește și ea cu cățelușa cea slabă uh, uh, uh, și bolnavă Marș, marș de aici, marș! Mm, Dă și ea de părul cel tixit de omidii, de fântâna aceea mălită și sacă și părăsită De cupiorul cel nelipit și aproape să se risăpească Dar când o roagă și cățelușa și părul și fântâna și cupiorul Ca să îngrijească de dânsele el li răspunde cu șută și îmbăta joc. Da, cum dinu, cum dinu, că nu mi-ai feșteli eu mânuțile tăticuții și mămicuții. Multii mulți ați avut ca mine, e las-mă-n pace, e plec Atunci, cu toate le știind că mai ușor ar putea căpăta cineva lapte de la o vacă stearpă decât uh, să te îndatorească o fată alintată și lenișă, au lăsat-o să-și urmeze drumul în pace. Și n-au mai seru de la dânsa niciun ajutor. Ei, și mergând ea, tot înainte, a ajuns apoi și ea la sfânta duminică. Dar și aici, și s-a putat tot, hursus, cu coprăznicie și prostește, În loc să facă bucatele bune și potrivite, Și să laie copiii de duminici, Cum i-a lăut fata moșneagului de bine, ia i-a opărit pe toți dețăpau și fuzeau nebuni de usturimii și de dureri. Apoi bucatele, bucatele le-au făcut afumate, arsă și sleite și de mai era de chipsuri, poată lua cineva în gură. Și când a venit Sfânta Domenică de la biserică și a pus mâinile în cap, deși ei și-o găsit acasă. Dar Sfânta Domenică de blând și îngăduitoare, n-a vrut să-și pui mintea cu șturlubatică și de fată ca și asta. Și i-o spus să se suim în poț, să și aleagă de acolo lada care i-o plăce. Uh -huh. Și să o ducă în plata lui Dumnezeu. Na, na, na, na, na, na, na. Fata tu s-o suit și ales lada cea mai nouă și mai frumoasă. Uh -huh. Că ți plăcea să iei cât de mult și cei mai bun și mai frumos. Dar să facă o slujbă bună nu-i plăcea. Apoi, cum se dă jos din pot cu lada, nu se mai duce să-și iei ziua bună și bine binecuvântare de la Sfânta Duminică. Uh -huh. Și pornește ca de la o casă pustie și se tot duce înainte. <gântu -i> și mergeau, depăruiau călcările de frică să nu se răzgândească sfânta duminică. Se pornească după dânsa, să o ajungă și ei iei ilada. <gântu -i> și când ajunge la cuptior, ii, frumoase plășinte erau în trânsă. Dar când se apropie ei iei din trânsele și să-și prinde pofta, ne, focul arde și nu poate lua. La fântână așișterea păhăruțului de argint, nu-i vorbă erau și fântâna cu apă până în gură. Dar când au vrut să pui mâna pe pahar să ia apă, paharile pe loc s-au cufundat. <ti> Apa de fântână într-o clipă și fata de sete s-a uscat, cât prin dreptul părului. Nu-i vorba că parcă era bătut cu lopata de perii multe și avea. Dar credeți că a avut fata parte să guste una? Na, una? Căci părul s-a făcut de o mie de ori mai înalt de cum era, de din nou ori. Și atunci, he -he, ia Scobea și fata va și mergând de mai departe, ea ca se întâlnește cu cățelușa, salbă de galb, la gât. Dar când vreau fata să-i iei cățelușa, a o mușcat-o, de-o rup de și n-a lăsat-o să pui mâna pe dânsa. acum mușca fata cum dejetusile, și ale tăticuții, de, de și de rușunii, dar nu avea și face. În sfârșit, cu mari și eu ajuns iar și acasă la măsa. Dar și aici nu le-au tignit bogăția, căci deschizând lada, o mulțime de balauri au ieșit din trânsa. și pe loc au mâncat de babă, cu fată, cu tot. De parcă n-au mai fost pe lumea asta. Și apoi s-au făcut balaurii nevăzuți cu ladă, cu tot. Iar moșneagul a rămas liniștit din partea babii, și avea nenumărate bogății. El o pe fixa după un om bun și harnic. coșii cântau acum pe porților, în prag și în toate părțile. Iar găinile nu mai cântau cocoșăște la casa moșneagului să mai facă rău. Apoi atunci nici zile multe nu mai aveau. mai atâtea că moșneagul o rămas pleșuf și spetit. De mult el neteză să baba pe cap. Și disercat în spatele lui foșiorba. Dacă-i copt, malaiu, și-am încălcat o și v-a spus povestea toată.